רדיו הבינתחומי, בין תחומי, תחומי. 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, אז אמרתי לה, נעמה, אני יודע שאת חולה על טונה, ושאת חולה על נצ'י נץ', ושאת חולה על הרי פוטר, אבל את לא צריכה להיות חולה ולהפסיד את של גיקאאוט. ברוכים. סתם, אנחנו מאחלים עכשיו מה מהירה לנעמה, שתיעדר מההקלטה היום. We love you נעמה. ברוכים הבאים לפרק המאה ועשרה של גיקאוט, התוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אני ענאי ואני גיק וקומיקאי, וכשלא מוצאים את דדפול מתקשרים אליי, כן, כי אני לא, אני לא יכול להחליף אותו, כן. אני לא מתנקש. נכון. כן כן. <laughs> כן. <laughs> יחד איתי מגישים את Geek Out, אבנר מירב, וכמו שאבנר אמר, בדרך כלל מצטרפת אלינו נעמה שטיין, אז היא חולה, אבל היא חולה השבוע, אז תיכלו להחלמה מהירה בפייסבוק ובטוויטר. <laughs> מה היה לנו בפרק הזה? Wonder Woman נלחמת ביצורים מיתולוגיים, המולטיפלייר של הNcharted 4 נראה לה סטאר וורז, המדריך השלם על הצד האפל של הכוח. מי ישתלט לג'סיקה ג'ונס על המוח? <laughs> הכלב של דוקטור הווין בסרט משלום? <laughs> מי הנבלים בבטמן סרט הסולו? <laughs> על מה יספר המחזה של ארי פוטר? מה חושף את התמונה המלאה של הג'וקר? מה קרה בקריפטון לפני 200 שנה? שומרי הגלקסיה מקבלים גיבורה חדשה? הרוח במעטפת חוזרת בטריילר לא כליל? ועוד המון. <laughs> אז בואו נתחיל! <laughs> כמו כל שבוע אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיק השבוע, מבזק החדשות, כל הקליפים, התמונות והנושאים גל גדות בדרך לאולימפוס, למר... <laughs> למרות שעוד לא נאמר לנו שום דבר רשמי על עלילת הסרט הסולו של וונדר וומן בכיכובה של גל גדות, השמועות עד כה דיברו על סרט שהתרחש במהלך מלחמת העולם השנייה וייתן לגל גדות להרביץ לנאצים ישר בצלב הקרס. <laughs> אבל השבוע אנחנו שומעים סיפור אחר לחלוטין, לפי שמועה חדשה שהתפרסמה, הסרט יעסוק יותר בקשרים של וונדר וומן למיתולוגיה היוונית, האלים מאולימפוס ויצורים מיסטיים עם כנפיים <laughs> אז מצד אחד אני ממש רוצה לראות את גל גדות דופקת להיטלר בעיטה ישר ברייך, אבל מצד, <laughs> מצד שני שמעתם אותי כשאמרתם יצורים מיסטיים עם כנפיים וקרניים, כי זה לבד שני כרטיסים בבקשה. <laughs> הסרט יצא ביוני 2017, אבל אוטוטו נוכל לראות את גדות בבטמן נגד סופרמן שחר הצדק שיוצא במרץ 2016. מרוול איקס מתגנבים אלינו מהאפלה. <laughs> הטריילר המלא לג'סיקה ג'ונס יצא והוא נראה מבטיח. בטריילר אנחנו רואים את מה שנראה כמו קו העלילה המרכזי בסדרה, ההתמודדות של ג'ונס עם פרפלמן. האיש ששיאבד אותה בעבר וגרם לה להשתמש בכוחות שלה למטרותיו האישיות. הוא גם אסת... שיאבד את האופניים, הבגדים הסגולים האלה. <laughs> כן, <laughs> אז תכן ואומר, זה הולך יותר טוב מדרדביל, לדעתי. וואו. Wow. באותו נושא, שמועה חדשה ברשת מדברת על כך שמרוול מוותרת איירון פיסט, אנחנו נקבל סדרה של הפאנישר! פאנג'יאס! כנראה yes. שה... כן. Oh, כ... תן לי את זה. כנראה שהבאז סביב הליהוק של ג'ון ברנטל לתפקיד עשה את שלו ואנחנו מאוד מקווים שהוא לא יאכזב. במולטיפלייר אף אחד לא יכול לשמוע אותך צועק. האמת שמלא ואז לקלל את משחק הפלייסטיישן אנצ'ארטד 4, ה השבוע טריילר למולטיפלייר שלו והולי קראפולי, הטריילר הזה חזק. בתור אחד שמאוד אהב את המולטיפלייר במשחקים השני והשלישי בסדרה, הטריילר הזה אשכרה העלה לי את קצב הלב כשצפיתי. והתנועה הזורמת והכניסו אותם לסביבות אפילו יותר פתוחות ואפשר לראות בטריילר שהם משלבים גם חפצים על-טבעיים שייתנו לשחקנים לעשות מהלכים מיוחדים. אם יש לכם פלייסטיישן 4 אתם חייבים לשחק במשחק הזה, הוא נראה מטורף. אתה מכיר את זה שאתה רואה משהו ואתה נזכר ואיך פעם שיחקת בו והידיים שלך מתחילות כזה להרגיש אה אני צריך ללחוץ את הכפזור הזה פה ואוי הוא היה צריך לעשות את התנועה הזאת והייתי יותר טוב מזה? פשוט חוויתי <תקורא> <את תקורא> <תקורא> <תקורא> <הרי פוטר והכרטיסים היקרים> האתר הרשמי של מחבר סדרת הספרים, הארי פוטר, ג'יי קי ראולינג, האתר פוטר מור, פרסם תקציר למחזה שיעלה בלונדון בסוף השנה הבאה. לפי התקציר, הארי כבר יהיה נשוי פלוס שלושה ילדים במחזה, והוא יתמודד עם קשיי היומיום, בעוד שהבן שלו, אלבוס, מנסה לנהל חיים בצל המורשת המפוארת של אביו. זה יהיה מחזה בשני חלקים, והוא יעלה בווסט אנד של לונדון בקיץ 2016. לונדון. כן, לונדון. אוי, קוואץ, קוואץ. דוקטור, דוקטור הו, לה או, הו הו. <laughs> החדשה הראשונה היא שהכלב הרובוטי של דוקטור הו, K9, מקבל סרט משלו, שיוצא בשנת 2017. הסרט יספר על K9, או בשמו מלא, K9 timequake, שנוסע בין מימדים, ובסופו של דבר אפילו יילחם באומגה, אחד מהנבלים של הסדרה. למרות שזה לא נאמר במפורש, ככל הנראה שיהיה מדובר בסרט אנימציה, וככל הנראה אני ששיר הפתיחה שלו יהיה K9 timequake, ווף ווף ווף. חדשת דוק... דוקטור הוא השנייה השבוע היא שהדוקטור העשירי של דייוויד טלנט חוזר יחד עם הקומפניאן שלו דונה נובל שמגולמת על ידי קאת'רין טייט. השניים אומנם לא יחזרו למסכים אבל הם כן יככבו בסדרת אודיו חדשה שתצא במאי 2016 תורכב משלושה סיפורים חדשים לחלוטין ותיקרא דוקטור הוא הרפתקאות הדוקטור העשירי. חובבי הקונספירציה ישימו לב שמדובר בשלושה סיפורים חדשים וששיר הפתיחה <laughs> שוב מעתיקים מגיקאות, <laughs> כולם מעתיקים מגיקאות. holy plot details Batman אחרי שהבנו שבן אפלק עשוי לביים את סרט הסולו של בטמן שייצק ב-2019 נכון? כן. כעת שמועות ברשת מספרות על הנבלים בסרט. לפי השמועות הנבלים בסרט יהיו הג'וקר ולא אחר מאשר Red Hood. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו של ג'ארד ליטו הוא ג'ייסון טוד שנפך. כן, שהפך אני ל... מאוד מקווה שזה לא נכון, לא אבל זה היה זה... זה... השמועות. 아, אגב, השמועה הזאת מתיישבת עם הטריילר של הסרט שבו ראינו רמז mm -hmm. לזה שביקום הקולנועי הקולנ... mm -hmm. של דיסי ג'ייסון טוד נרצח על ידי הג'וקר. או, או רובין כלשהו. כן, רובין כלשהו, אבל אני חושב שזה הסיפור. <עכשיו> סביר לא לנו אני חושב שזה הוא... אני צריך לחכות להכרזות רשמיות. כן. ויחידת המצטלמים, מכה שנית, <laughs> <laughs> שלל תמונות מהסרט המצופה של דיסי, Suicides World, יחידת המתאבדים, יצאו בזמן שנראה כמו אחלה אבן זומבי וסרסור לדעתי בתמונה הזאת. בנוסף זכינו לראות את אנצ'נטרס, לובשת מעט מדי, וקילר קרוק שלפי הסינופסיס יהיה בסרט קניבל, וגם תמונה איקונית. כיף. כן. גם בקומיקס הוא קצת קניבל, זה בסדר. אבל כן, זה יהיה כזה קניבל עם בעיות אור. קניבל זה קניבל זה כן, ובנוסף, צריכים לראות תמונה איקונית של דוקטור הרלי קווין זל, לימים הרלי קווין, והג'וקר בארכמה סיילום, שזה גם נראית תמונה מאוד מאוד מגניבה. אגב, לפי קצב התמונות שיוצאות מהסרט הזה, בסוף אנחנו נוכל לאסוף את כולם, yeah, ולסוף לרכיב. לדפדף בין כולם, ופשוט לראות <laughs> את הסרט. להרכיב <laughs> עם, עם הדברים שדלפו אז מטורונטו, מטלפונים של אנשים שצילמו סצנות, פשוט נוכל להרכיב את הסרט מחדש. <laughs> והטריילר הרשמי לפריצ'ר יצא אחרי שנקליט את הפרק, אבל ראינו גוד זה Holy נראה... Holy Krapoli. כן. Holy word. Holy word, האמת. Holy word, כן. זה נראה מבטיח. <laughs> בשבוע הבא נתון, נדון יותר לעומק בטריילר מלא ומה שרואים בו. שומרי הגלקסיה 2, הרגע הפך להרבה יותר מוזר. שחקנית בשם פום קלמנטיף מצטרפת לסרט ההמשך לשומרי הגלקסיה של מרוויל, ואם חשבתם ששם המשפחה שלה קלמנטיף הוא מוזר, תנו לי להזכיר לכם שהשם הפרטי שלה הוא פום. כן, <laughs> זה, זה <laughs> כאילו פום קלמנטיף, <laughs> זה, זה פומלה וקלמנטינה. חצי וייטנאמי וחצי גרמני, אבל יש לה קשרים לגזע הקרי. מבחינה פיזית היכולות שלהן בקצה גבול היכולת האנושית, כלומר היא חזקה מאוד, והאם היא תקשרת עם צמחים ויכולה להקרין את עצמה דרכם. היא רק... נראית כמו גמל שלמה. קצת נראית כמו גמל שלמה. לו היה צמח עם בעיות תקשורת בשומרי הגלקסיה, או <laughs> oh <well. laughs> יש לי הרגשה שמנטיס תהיה חלק מהסיפור שגלה לנו מיהו אבא של סטארלורד, יש הרבה תיאוריות שאומרות <laughs> קולנוע במאי 2017 ועד אז פשוט תחשבו על גרוט מנסה להגיד פום קלמנטי. אני שונא להגיד I told you so אבל. רגע, בעצם אני ממש אוהב להגיד את told you so. אני נותן פה אזהרת ספוילרים ל-arrow החץ, אם לא ראיתם עדיין את כל מה ששודר ואתם לא רוצים לדעת מה היה בטריילר לפרק הבא, קיפצו דקה קדימה. אוקיי, אז הנה היית told הטריילר לפרק החמישה בעונה הרביעית של החץ יצא, וכמו שידענו זמן מה, ג'ון קונסטנטין בסטאר סיטי. אותו ג'ון קונסטנטין של הסדרה קונסטנטין שבוטלה. אני אתן לכם רמז, יש לו שני אגודלים שאתם לא יכולים לראות כרגע. נכון, דסט גאי, okay. אני חזיתי את זה. אבל, מגניב לאללה, קונסטנטין של השחקן מאת ריין היה מצוין, וסבל פשוט מכתיבה גרועה בתוכנית הזאת. מעולה שמביאים אותו לאירו, אפילו אם זה רק לפרק אחד, אולי יהיו עוד בעתיד. ואם כבר מדברים על העתיד, <laughs> הסדרה אגדות המחר, שהיא בעצם ספינוף של החץ והפלאש, תפגיש אותנו עם קונו הוק, הבן של אוליבר קווין. לא ידעו עדיין <גמטי>. <הבן של. laughs> שנה אחרי נזכה לראות שוב את הרוח במעטפת. יש! Yes. טריילר ראשון לחידוש של אחד מסרטי האנימציה היפנית הטובים אי פעם, Ghost in the Share, יצא השבוע ובישר גם על תאריך היציאה של הסרט, שכולנו oh. כל כך ממתינים לו. לא? סרט ההמשך, למעשה. כן. זה, זה, זה לא סרט המשך, لا? אלא באמת? הם אמרו שזה Re-Imagined, קלאסיקה, oh, שדומיינה מחדש oh, לדור oh, שלנו. אה, באמת? אתה גם רגיל, בגלל זה לא הבנתי את הטריילר. רואים בטריילר הרבה סצנות תיקוניות מהסרט הראשון, במיוחד זה שהיא צוללת אמרתי, אה, הם קורצים כן. למקור, אבל... אז זה... כן. אז הסרט יצא במרץ 2017. הטריילר נראה טוב, ואני אישית מקווה שהוא יעשה כבוד ליצירת מופת שהוא הסרט המקורי. לפני שנים רבות בקריפטון. המפיק דויד גויר, שאחראי לסרט איש הפלדה, ועכשיו גם לסדרה קריפטון, מספר לנו קצת פרטים עליה. איש הפלדה, את הולכת ו... לא. יש כזה שיר? איש הפלדה. את הולכת ואני, חלודה. אה, <אני, חלודה> זה על אישה, סוכר, ילד הסוכר okay. של... Okay. כן, כן, okay. אוקיי. <laughs> אז המפיק דויד גוייר, שאחראי לסרט איש הפלדה ועכשיו גם לסדרה קריפטון, מספר לנו קצת פרטים עליה. ידענו ש... יצלנו... כבר שקריפטון תתרחש בכוכב הבית של סופרמן לפני שהוא מתפוצץ, אבל השבוע גוייר סיפר לנו שהיא תתרחש 200 שנים לפני הפיצוץ, ותעסוק בתרבות הקריפטונית ובסבו של סופרמן, שמנסה להביא תקווה ושוויון <laughs> מרטין לותר קיפטון. יפה, יש לנו שם לפרויקט הזה. אישית אני חושב שהפתיחה של הסרט איש הפלדה בקריפטון היא מדהימה עם ג'וראל שרוכב על הג'וק חלל הענקי הזה. אז אם הם יביאו עוד מזה, פאג' כן, אם זה יהיה כמו גותם, פאג' לא. פאג' לא. אני מקווה שסטיב רוג'רס לא ישתמש בשמפו נגד קשקשים! אההה! תמונה חדשה של קפטן אמריקה מהסרט סיביל וור הבא עלינו לטובה, מראה את הגיבור בשריון הכל כך איקוני שלו, המוכר מהקומיקס, שריון הקשקשים של קפטן אמריקה. זה שריון שמאוד מוכר לכאובי הדמות, הוא מביא נופך ישן חדש למסך הגדול, כי זה שריון שליווה את קפטן לאורך השנים. היה קצת בד, אבל היה גם הרבה מתכת. כן. כנראה כשאתה נלחם נגד איש משוריין, אתה צריך להשתריין שני קרטיסים בבקשה, שני קסקסים בבקשה. תודה לכל החברים ששלחו לנו ידיעות השבוע, עידן אפרתי, את עדי44כהן בטוויטר.נה וחיליק חיימוביץ' ורגין, ההוא בוכוב. זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה. תן לי נראה שזה לא חשוב. חושבים שפספסנו משהו? רוצים להמליץ על נושא לפרק הבא, דברו איתנו בפייסבוק או בטוויטר. בפייסבוק אנחנו Geek Out בעברית או באנגלית, ובטוויטר אנחנו אתם מוזמנים גם לפנות אלינו ישירות, תעשו לי לייק, ינאי באנגלית זה y-a-n-a-y, בטוויטר אני at yנאי bn, אבנר, איך אפשר למצוא אותך? אותי אפשר למצוא בפייסבוק, בעברית אבנר מירב עם יוד, באנגלית אבנר מירב עם וואי, ובטוויטר כרוכית אבנר 82. ואת נעמה, אתם יכולים למצוא נעמה שטיין בפייסבוק או בטוויטר, אותו דבר, שטיין זה עם אי. אם ידכם אינה משגת שריון קסקסים כמו לקפטן אמריקה. זה כמו שיר כזה שפעם, אם ידכם אינה משגת קח מעדר וצא לדרך ותקטע קפטן אמריקה, כן, כזה. קפטן אמריקה ידוע במעדר שלו. אבל אם אתם עדיין רוצים לעטות עליכם שריון סוג של, אני ממליץ לכם להתחדש בחולצה של Geek Out. כן, תעשו את זה, תעשו את זה. אני חשבתי, כן, זהו, ציפיתי להתלהבות באולפן. אז... כן, לגיקאוט יש את הפתרון המושלם בשבילכם, אם אתם רוצים להגן על עצמכם מדברים, סכיני פלסטיק ואולי כאילו קצת בוץ. בוץ, זה ממש טוב נגד בוץ. כן, אז חולצה של גיקאוט, תיכנסו לקישור, תיקשו חולצה, כל ההכנסות קודש לבורקסים של עיניי. די, אני לא קונה בורקסים בכסף. האמת שלא קונה בורקסים בכסף הזה. אבל אנחנו כמובן משתמשים בזה לקידום התוכנית, אז אתם עוזרים לנו, אנחנו לא שומרים שום דבר מהרווחים, תראו את תמיכתכם, ואנחנו נודה לכם. אה, זה חרוז בסוף, זה כמו ב... אם אתם מודה... זה חלק מהשיר. כן, אתן אמריקה. גיקרוט עוברת דירה אחלה של חצי שנה ב-IGN, אנחנו עוברים לבית חדש באתר מולטיברס, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אז הנה עוד קצת פרטים. אנחנו עוברים לבית חדש באתר מולטיברס. ווא, כן, יש לנו, <laughs> אתם מאזינים כרגע לפרק 110 של Geek Out, הוא הפרק האחרון שלנו עם IGN מהשבוע הבא, אנחנו במולטיברס. כמו תמיד, פרקים של Geek Out יצאו בימי שני, כי יום שני הוא יום Geek Out. ואם אתם מאזינים לנו ביוטיוב, אז אין שום שינוי מבחינתכם. הפרקים שלנו ימשיכו לערוץ, לעלות לערוץ היוטיוב שלי, ynetcom /yani חדש, אתם צריכים להירשם מחדש, אתם יכולים למצוא את כל הלינקים אייטיונס או RSS או מה שנוח לכם בדף הפייסבוק שלנו, בטוויטר שלנו, או בהמשך השבוע באתר מולטיברס, הכתובתי multiversite.com. ולמאזין ברי אלן, לא, אתה לא הראשון שבא למולטיברס, לא העתקנו ממך, <laughs> תרגיע, תירשם לפי דה פודקאסט החדש, ותמשיך להאזין לגיקאוט. אוהבים אותך דרי אלן. גיקטאג? גיקטאג. אוקיי, okay, בשבוע שעבר דיברנו, שאלנו את השאלה, איזו נשיקה גיקית הייתם רוצים לראות, י' סמ"ך. מהמאזינים כתבו לנו, הראל כהן כותב לנו בפייסבוק, ריילי והילד מהסוף של הכל בראש, ולא אני לא כותב את זה כי מישהי מקוונת לי אקדח לראש שלי ומכריחה אותי, זו באמת התגובה שלי על אמת. כן הראל הכל בראש גם הכדור שבאקדח הזה תעשה לייק פעמיים עם מישהו מאלץ. אבל זה מבטל את הלייק, תעשה פעם אחת. לא, תעשה לייק לתף של קיקוד ולייק לתף של עיניים. עד קראפט יובל כותב לנו בטוויטר לוקי ואנג'ל מבאפי, הפן פיקשן האולטימטיבי. זה יכול לקרות, טכנית הם שניהם ביקום הווידוני, אפילו יש קריצה לאנג'ל באבנג'ר 2, זה יכול לקרות. הוא ניסה לשכנע את עצמו. רגינה בוכרוב כותבת לנו בפייסבוק r2d2nc3po, כי ככה. Oh my at you, מה זו הידידית הזו שיוצאת לך שם למטה? קו קו קו קו. זה בול. בואי אני יודע, נכון, בואי נתקדם. נתנאל עדקי כותב לנו בפייסבוק, הפנתר השחור והאלמנה השחורה, כי אז יקראו להם הזוג השחור, בסוגריים הוא מוסיף, לא גזען. הדעה שלו יצאה קצת חשוכה. כן. אדידיז אה? אנסין אה, אה, אה. כותב לנו בטוויטר, רק כדי לראות את התגובה של לאה, כשהיא תראה שהאן בוגד בה עם שטיח פרווה. <laughs> טיפ ללאה, תני לווקי לנצח. <laughs> Let the wookie win. <laughs> אליהו חורי, את TKHVU, 1, 2, 3, 6, תשיג כינוי <laughs> טוויטר יותר <laughs> טוב. Uh, כותב לנו בטוויטר, ינאי מסתכל בעיני אבנר ואומר, הגיע הזמן. הם רוכנים זה לכיוון זה, מוציאים בובות של קפטן אמריקה והאלק וגורמים להם להתנשק, והם שותים שוקו. זהו, אבנר, okay. זה, זה פה, הסיבה שהתחלנו לעשות את Geek Out, זה קרה. יש פן פיקשן הומו אירוטי של גיקאאוט. האמת שזה לא נכון, אנחנו שותים שוקו בסצנה הזאת. מי שמתנשק זה הלק וקפטן אמריקה. כן אבל זה שיפ זריל. אתה יודע, יכול להיות שאיך שמרוול מתקדמים, עוד מעט קפטן אמריקה גם היא אישה, אז אפילו יכול להיות שזה לא הומו אירוטי, אלא פשוט אירוטי. Fair enough, fair enough, לא ירד. הגיק תגשבווה. מה הטרילר? נכון, שכחתי שיש את זה. הטרילר של אנצ'ארטה 4 נראה כמעט מציאותי, אז אנחנו שואלים קצת דומה לעלילת הסרט פיקסלים, הגיקטק שלנו הוא השטג גיקסלים, ג'יוד ק'סל' יוד מ'סופית, גיקסלים אבנר, את מי היית מוציא לנציג? אני חייב לזה שזה גיקסלים, כי זה גיק רזה. אתה מדבר עליהם אינם? אתה הולך לדבר עכשיו עליהם אינם? לא. תשמע, אני הייתי מביא כל דמות מסקיירים, ונהיה החבר הכי טוב שלה, אתה יודע למה? למה? אינבנטורי. אתה עובר דירה, אין בעיה, תעמיס הכל באינבנטורי, הוא הולך עליך לדעתי הם פשוט שמים את זה בקסדה עם הקרניים, הקסדת ויקינגים, זה שם, יש מקום. הם שמים את כספם על קרן, אני רוצה להוציא את קלמנטיין מהמשחק של המתים המהלכים, אני פשוט רוצה לשמור עליה, מסוכן שם, יש שם זומבים, אני כאילו לא רוצה שהיא תסתובב שם, ילדה קטנה. אני רוצה שהשחקנית שתשחק את מנטיס תאמץ את קלמנטיין, כי אז אם היא תשנה את השם המשפחה היא תהיה קלמנטיין קלמנטיף. טוב, אבנר, בטריילר של סטאר וורס 7, The Force yes. Awakens, הכוח מתעורר, ראיתי את קיילו רן, yes. ואני מבין שהסחבק הוא הוא לא סיף. נכון, הוא, לא הוא לא מהצד האפל של, של הפורס, אבל הוא לא סיף, נכון. בניגוד לווידר, בניגוד לכל החבר'ה האלה. מה? בניגוד למעשה, לכל מי שראינו משתמש בדארק עד עכשיו, על המסך. על המסך, אז ראינו okay. בדארק סייד, מבחינתנו בטלוויז... בסרטים, אז רק סיף ראינו, okay. אבל... מסתבר שיש עוד. נכון, this happens. אוקיי, אז תסביר לי. תשמע, קודם כל חשוב לציין שהרבה ממה שאני הולך להגיד פה הוא רלוונטי לעולם שכבר לא חלק מהקנון, מה שהיום קוראים לו star wars legends, כי הרי איפסו את הקנון. כלומר ספרים, קומיקס. הסדרות, לא, הסדרות נחשבות קנון לדעתי, ה-clone wars וזה. כן, כן, לזה. כן, הסדרות עצמן נחשבות קנון, אבל כן, הספרים והקומיקס של פעם כבר לא רלוונטי. Uh, תראה, קודם כל, יש איזשהו ויכוח uh, פילוסופי בתוך הדארק סייד עם הדארק סייד והלייט סייד, הם שני כוחות נפרדים, wow. או עם שני צדדים של אותו כוח, אוקיי? Okay? וזה מה שגרם לאורך השנים okay. לסוג של uh, פיצול. Okay, אוקיי. <אנ> אנחנו מכירים את התפיסה מהסרטים מה שהם שני צדדים של אותו כוח. אז כן, אבל uh, יש, uh, אבל, כאילו, שני צדדים של אותו כוח, אבל הם כאילו נפרדים, אתה מבין? הם, הם, הם יושבים על אותו ספקטרום בשני קצוות. כלומר, <אנ> <אנ> שמישהו לא יכול להיות גם לייט וגם דארק? לזה אתה אבל... התפיסה השנייה אומרת שמישהו כן יכול להיות וכן, <אנ> ולמעשה, הראשונים שהשתמשו בדארק בעצם הלייט הוא פונה לחמלה, לרוגע, לאיפוק, והצד האפל <אנ> ניזון <אנ> מקנאה, <אנ> <אנ> משנאה, <אנ> <אנ> מהצביר. <אנ> well, <אנ> you אז כן, בימי קדם, ממש מזמן, קראו לצד האפל בוגן, או בוגן או בוגה, תלוי באיזה ניר, והוא היה חלק לגיטימי מהפורס. היו את המסדר של הג'די העתיקים, שכתבו את זה קצת אחרת, זה כזה J E, אפוסטרופי D I I, ג'די כזה, כן, ואז מהם התפצל Dark Jedi, שזה מסדר שהורכב מאבירי... ג'די, יהודים, יהודים. כן. אפילו שלוקאס לא היה יהודי, סליחה, הוא עדיין קיים. לא, אני פשוט נזכרתי בקטע של סאוטברק, כשהכרנו נושא. ספילברג ג'ו, לוקאס ג'יו, אז זה לא אמנה לג'יו. אז מסדר הדארק ג'די זה בעצם המסדר הראשון שהשתמש בפורס. הורכב מאבירי ג'די שהאמינו שאפשר להגדיל את עוצמת הג'די על ידי זה שירתמו גם את הצד האפל לשימושם. מאוחר יותר, המסדר השני, המשמעותי שנוצר, היו עוד כמה באמצע, אבל המשמעותי הוא פסיף. כשהוא היה okay. המוכר ביותר, והוא הובס ונעלם בערך אלף שנה לפני שהתחילו הפריקולים, עד שהוא כאילו התגנב בחזרה עם mm -hmm. דארף וסידיוס. דאר הקטע הזה שהזכרת עכשיו הוא מאוד מזכיר לי את העניין עם, עם הגרין לנטרנס והיאלו לנטרנס, כן. זה מאוד מאוד דומה. גם יש לך שמישהו, את יכול להסים, זה... שמישהו יכול לשים שתי טבעות, כאילו. יש לך גם את הלייטסייבר זה שונים, אתה יודע, יש לך את הלייטסייבר האדום שהוא של הסיט, אבל כן. יש לך גם לייטסייבר סגול כמו שיש למייס שגם יש לו אלמנטים של שני הצדדים, זה, זה מאוד תלוי באופי של הדמות. אז זה, שעליו אנחנו יודעים הכי הרבה פחות, זה uh, The Order of the Knights of Ren, uh, mm -hmm. שזה המסדר שמישהו ממנו מגיע. קיילו רן, עכשיו המילה רן זה כמו המילה Seath, זה תואר. Mm -hmm. קוראים לו קיילו, ומי שמשתמש, משתייך למסדר הזה, מוסיפים לו את הרן לזה. זה כמו Seath, זה כמו Jedi, כן. נכון? Jedi", Jedi", Jedi זה לא מילה שכוללת את כל הצד המואר. אלא זה מסדר זה של מסדר, הדבר. זה מסדר, כן, הם, הם, קוראים, הם קוראים להם בסיסמא מאסטר ופדוואן, אבל כן, זה... טוב, אלה דרגות בתוך הג'דייז, לא? כן, okay. אבל אז כן, אז, אז בעצם רן זה, זה תואר שהוא כמו סית' mm -hmm. וכאלו, באמת לא יודעים על זה שום דבר, חוץ מזה שזה מסדר של אבירים שמשתלח על הדארקסייד, כי... הוא סודי, והוא, יש לו בריטים... עם... אולי דרוזים. <laughs> יש לו בריטים, איך נקרא הם הממשיכים של האימפריה? שכחתי, ברח ליושב uh... שלהם? ה-New order. Order. order, כן, אז כן. הם uh, מש... I... uh, כן. איתם בשיתוף פעולה. Uh, עוד כמה מילים על ה uh, השימוש בו מאוד מנוון את הגוף, מי שמשתמש בו, uh, בגלל זה אנחנו רואים תמיד את ה-seith עם עור חיוור ועיניים mm -hmm. צהובות, כי פשוט הכוח שלו כל כך עוצמתי שהוא משחית את, את הדברים האורגניים של הגוף. כלומר שמול, דארת' מול היה סיית' די צעיר. <laughs> <laughs> <laughs> צעיר? <laughs> כן, ככל הנראה, זה, ההיגיון אומר שכן. Mm -hmm. uh, ברובו הוא מכני, יכול להיות שזה אחד הדברים שהחזיקו אותו בחיים כל כך הרבה את זמן. את... כן, ויידר. לא, אבל אני שואל על מול, אותו לא ראינו. נכון, אותו לא, אבל מול גם משתייך לגזע אחר, הוא לא יומן, אז יכול להיות שזה משפיע עליו קצת אחרת. אבל מי שמצליח לשלוט פה, מקבל כוחות גדולים, כולל ה-4th choke, ה-4th choke שאנחנו רואים, שבאדר עושה, שזה מגניב, והפרקים האלה מהידיים שיוצאים, ויש להם עוד המון המון המון כוחות. זה גם יכול לטעון דברים, אם נתת לכם הסוללה באייפון, למשל. מעניין אותי איך יטפלו בזה, אם באמת הלוואי שגיק מפיק מפיק מפיק מפיק אוקיי בשבוע שעבר אמרנו קחו שני יצורים מיתולוגיים כל מיני יצורים מהמיתולוגיה הגיקית מה שבא לכם ותנו להם להילחם מה יצא לכם ספרו לנו גיקולוגיה אנחנו צריכים משהו כזה זה כמו זה כמו פלנט הולק כמו העלילה של פלנט הולק זורקים אותנו לזירה ושיילחמו גיקולג'י גיקולג'י אוקיי אז יאן נחמי או נהמי אני לא זה מה שכתוב בפייסבוק כותב לנו בפייסבוק תנסה לעקוב סור של מארוול נגד סור של המיתולוגיה הנורדית, אז ככה סור מכה בסור, ואז סור מכה בסור, ואז סור זורק ברק על סור, ואז סור זורק ברק על סור. אז אני אגיד לך משהו, ה'תורם של המיתולוגיה הנורדית היה גם אל היבולים, אז יכול להיות שהוא זורק עליו חיטה. עכשיו אני יודע שהתשובה של יאנה הייתה מבלבלת, אז כל מי שלא הבין את התשובה שלו, בואו תעמדו פה בצד בתור, אני אסביר לכם מחדש. You went there. אני כן לגמרי, הייתי ניב בתש כותב לנו דונתלו נגד סופרצב, כי זה הקטע הכי מצחיק בכל התוכניות שלכם. זוכר את זה? סופרצב, איזו דמות נוראית. אם אתם לא יודעים הראל כהן כותב לנו קרייטוס מ-Gad of War נגד כל יצור מכל מיתולוגיה, לא משנה מי, קרייטוס ככל הנראה ישמיד אותו/את זה. אז בואו נשלח עליו את Wonder Woman של גלגדות. קרייטוס תותח, אבל אפילו הוא לא יכול על דיאנה, נכון? אני לא יודע. נראה לי תקרא לו את הצורה. אני רוצה לראות את קרייטוס נגד דרקסים, בערך אותו דבר. הם דומים, יש בזה משהו, כן. at Geek of כותבת לנו בטוויטר, סליחה. טוב, זה יהיה צפוי, ת'ור מול הוקמן, נורדים נכון, יש להם היסטוריה של זה. סהר זהבי כותב לנו בפייסבוק, ברווז בגודל סוס נגד 100 סוסים בגודל ברווז, תופס? אומייגאד, אומייגאד תופס שמישהו יממן את הסרט הזה דחוף, זה יהיה הכי מצחיק בעולם. אתה יודע מאיפה זה? חמוד רצח, מה זה? זו שאלה ב-AMA, would you rather have a duck size horse or a horse size duck? לא הכרתי את זה אבל זה מצחיק. דוט נווה כותב לנו בפייסבוק, ג'יימי לנסטר נגד לוק סקייווקר, עם חרבות אור ובלי הפרוטזות כדי שיהיה שווה. כי אם הזהב היצוג שיש לג'יימי על היד הוא יכול להוריד ללוק כזאת מעניין אם אפשר לשכוח ככה את כל הטרילוגיה החדשה. כן, הלוואי. שתי כפפות זהב בבקשה. עוד מעט אנחנו נצטרך לקרוא לטרילוגיה החדשה, טרילוגיה אמצעית. אתה קורא את זה? איזה מגניב. כי היא הולכת להיות טרילוגיה חדשה חדשה. אה, אוקיי, כן. אז איתי הטרולוגיה בסדר, כרונולוגיה, יד, אבל בל... My mind is blown. הראל אצטמונשמייר כותב לנו בפייסבוק, דאפי דאק לבין האורד דאק, ככה יהיה קרב ביניהם וגם קרב בין שתי החברות. ושופט דונלד. הראל ג'וס קוואקט ת'אינטרנט. עדי פרל כותב לנו בפייסבוק, זוג חיילי רגל מצבע נינג'ה נגד זוג חיילי Hand of Nod מ-Command and conquer, מתישהו בקרב הם יכריזו על תיקו כדי להקים יחד את גפיים, ארגון הפשע הגדול ביותר צריך אבל את ה-hand uh, של אלקטרה, okay, yes, yes, yes. ש... Yes. אני אגיד לכם yes. מי ממש לא מצטרף לארגון הזה, Anakin Skywalker, הוא ממש לא מצטרף לגפיים, <laughs> הוא לא יעשה את זה. לא. <laughs> no. At the D's N Cine, קרב בין סטארלורד uh, לאבא שלו, היה ידוע בתור קווין בייקון. רק חבל שהשבוע הכניסו את קווין בייקון לרשימת החומרים המסרטנים, <laughs> <laughs> איזה באסה, <laughs> <laughs> <laughs> איזה באסה. אוקיי, אז גיק מפיק השבוע? גיק מפיק השבוע. אוקיי, אני אומר, בואו ניקח חיית מחמד של דמות גיקית, אם הכלב של דוקטור הוא מקבל סרט משלו, למה לא חבר'ה האחרים? קחו חיית מחמד של דמות גיקית כלשהו ותנו לה סרט או סדרה או משחק משלה, ספרו לנו מה יצא לכם. תנו לנו את הפיץ', אנחנו נפיק את זה, אין לנו כסף, אבל היי, זה לא יקרה. אבנר, אז תן לי את הגיק מפיק שלך. תשמע, לא יודע אם הוא נחשב טכנית גרוע כי זה העולם שברור זה למה אבל הייתי רוצה לראות סרט סולו של ארתור דיטו ובתחילת הסרט נגלה שארתור דיטו בכלל יודע לדבר אבל פשוט כל מה שמדבר מצנזרים אותו כי הוא רק מקלל כל הזמן ארתור דיטו והפיים מלוכלך הדרויד הכי מלוכלך בגלאקס הרחוקה לגמרי אדיר אדיר אני מאשר את זה הוא שר גרינלייט לעשות את זה גרינלייט אצל ארתור דיטו לא זה היה דומה אוקיי אני אומר כלב נכון נכון אני דורש סרט בת דוג אני דורש את זה הסרט הוא מאיר את העולם לרגע קאט ואנחנו רואים כלב עם, חל... עם חליפה שחורה. הוא מביט מטה על גותם. הוא מרים רגל, משתין קצת. <laughs> שהפושעים ידעו שזו הטריטוריה של באט <laughs> דוג. הוא קופץ מהגג אבל משהו פה מריח חשוד. הוא עוקב אחרי הריח, מרחרח את הרצפה ואז הוא מגיע למקור הריח. תחת של פושע. <laughs> הוא תופס אותו מהחולצה, מנער אותו ובכל באט דוג הכי מפחיד שלו הוא אומר איפה הדוג לי? איפה הדוג לי? זה בת דוג. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו מגניב שעלה ברשת שלנו, משהו שאתם פשוט... כן, אבנר? מה? לא, תמשיך. אה, אוויר מת? אתה רוצה אוויר מת? אוקיי. משהו שאתם פשוט חייבים לראות. חייבים לראות, אוקיי. זה יש את השבוע הבא כבר. 아, אוקיי, <laughs> וואו, ממש, אתה ממש הפלאש של החייבים לראות. <laughs> יש טרנד באינטרנט לעשות טריילרים שהם פן-מד לסרטים שהיינו רוצים לראות. אני חושב שמצאתי את אחד הטובים ביותר עד היום. יוטיובר בשם אלכס לותר, אין קרבה משפחתית, <laughs> הוא אחד מהחבר'ה שעושים טריילרים כאלה ומשאפים של סרטים וכל מיני, הוא אחלה, כבר ראיתי דברים שלו בעבר, אבל השבוע הוא הוציא טריילר לסרט שמרוויל חייבת לעשות. מרוויל זומביז. Oh. עכשיו, אני יודע שהקומיקס מרוויל זומביז די שנוא על רוב האנשים, כן, זה נחשב לא לא זבל כאילו, אבל קאמון, הקונספט לבד מחייב סרט, <laughs> וה והטריילר שהוא עשה, אתם חייבים לראות את זה. ואתם יכולים למצוא את זה בדף הפרק שלנו, אנחנו גם נשתף את זה בפייסבוק ובטוויטר במהלך השבוע, שימו אה, עין. אם יש לכם משהו שאנחנו חייבים לראות, אנחנו נשמח מאוד ואולי אפילו נמליץ בגיקה, תשלחו לנו. בסוף התוכנית ניתן דרכי יצירת קשר איתנו. אה, אוקיי, פינות בוא נעשה את זה הפתיח הגבוה של הפינה, אני עדיין חושב על זה, אבל כאילו, טו דו דו דו, -דו כן. זה סבבה לי, זה היה בשבוע שעבר גם. כן, עשיתי בוא... כזה גם. בוא נחזיר את זה, בוא נשאיר את זה הפתיח <laughs> הגבוה. <laughs> היום לפני 100 פרקים, uh, Geek Out 10, <gig> -out> כן. פרק, uh, פרק 10 של Geek Out, סופרמן המקורי מאבו גוש, כן. שם הפרק, uh, אני לא זוכר <g -out> למה. משהו עם חומוס אני מניח? כי אני אמרתי באיזשהו שלב סופרמן המקורי ואתה אמרת, סופרמן המקורי, סופרמן עם חומוס גם הייתי לוקח אם סופרמן רוצה לבוא איתי לחומוס, חומוס סופרמן, דיברנו על כך בוא נסתכל קצת על המבזק של אותו פרק, דיברנו על כך שמרוול חברת מרוול מפתחת חבילת תוכן שתכלול 60 פרקים לטלוויזיה ו-VOD. וואוווווווווווווווווו לא ידענו עדיין מה זה אומר, לא ידענו כן. שזה הולך לנטפליקס, לא, לא ידענו... לא, אני חושב שכבר דיברנו על זה שזה נטפליקס. כן? כן, אבל זה היה הכל, אני חושב שאפילו ידענו פחות או יותר מה תהיינה הדמויות, אבל אה, זה... היה... לא, לא, זה, זה ממש התחלתי. זה היה מיינד לא... רציני, אני זוכר. כן. 60 פרקים, מה זה אומר? כן. אז, אז לימים זה הפך להיות הפרויקט של דר דביל וג'סיקה הדברים האלה נזילים, ומסתיים uh, כמובן בסרט uh, The Defenders, mm -hmm. uh, שיאגד את uh, ארבעת החבר'ה האלה. אני חושב שאז היה דיבור ש"The Defenders" יהיה גם סדרה, uh, אם, אם אני לא זוכר. כן, אני, אני, חושב, אני חושב שמההתחלה זה, זה דובר באופן כזה, זה מה שזכור לי. דר uh, דביל סדרת הקומיקס הכי טובה בטלוויזיה כרגע, כן. נכון? Uh, היא לא סדרת גיבורי הכי טובה בטלוויזיה לדעתי, כי אני לא מחשיב את דר דביל של נטפליקס uh, כגיבור על. איזה דיון לפעם אחרת. לא, <laughs> אני חושב שכאילו, <laughs> לא יודע, הוא... אתה יודע, הסדרה דאגה לצייר אותו מאוד מאוד אנושי, אתה לא חושב? הוא מאוד מאוד אנושי, אבל בכל זאת יש לו כוחות. אל... לא יודע אם זה כוחות. זה כוחות מוגברים. טוב, שוב, דיון לפעם אחרת. סבבה, אז אם כבר, אז פלאש הוא הסדרת גיבורי העל הכי טובה. אז הפאנישר, איזה כיף שהפאנישר של ג'ון ברנטל הולך לקבל סדרה משלו, ככל הנראה. זה כרגע בגדר שמועה. אני מאוד מאוד אוהב את הליו כזה, אבל אני מחכה לראות אותו על המסך ולראות מה הוא יביא לדמות. ברנטל הוא אחלה שחקן, אני יכול להגיד לך, מהמתים המהלכים. ראית אותו בפיורי, הסרט טנקים? לא, אבל ראיתי של דייל סיימון. אה, על הפוליטיקה? כן. וואי, uh, uh, show me a hero. כן, טוב, בדיוק. אז שם, אז שם הוא, כן. אני אהבתי את זה כי הוא משחק דמות אחרת לגמרי. כן. הוא משחק איזה מישהו חנון כזה. כן, נבחי כזה קצת. ויש, כן. הוא וג'סיקה ג'ונס עוד שנייה פה, הטריילר נראה כל כך כל כך טוב, כן. אלמנטים של שליטה מוחית קצת יותר על-טבעי, כן, בעולם הזה. עושים את זה מדורג. מגניב מאוד. עוד ידיעה שדיברנו עליה באותו פרק, רק אני אומר, אני מזכיר את זה רק כדי לשמח אותך, אבנר, תיזכר קצת. זה לא שימח אותי. זה שימח אותך. אני אגיד לך למה, תגיד לי דעה. מייקל ביי הותקף על הסט של רובוטריקים 4 והונקום. והסרט בכל זאת קרה! זה מה שבפעיל. אבל הוא קיבל מכות. הסרט הזה, הדבר שהכי גרוע בסרט הזה זה איך, זה שעושים רובוטריקים man-made כאילו, והצורה שבה הם טרנספורם, זה כאילו ה-CGI הכי אחד הדברים שגיקים הכי אוהבים לעשות הוא להתלונן. בפינה הזו אנחנו נותנים לאחד מאיתנו להוציא עצבים על נושא מסוים, ואחרי שדיברנו קצת על הנושא אנחנו יכולים להחליט. האם זה היה טיעון טוב או סתם התקטננות? גיק מציק או גיק מצדיק? השבוע בעמדת המאשימים, אבנר מרב תשמע, ראיתי פוסט באחת הקבוצות כן, בפייסבוק, שמישהי כן. אמרה על סטארטרק, כן. זה לא גיקי, זה חנוני. ההפרדה הזאת ממש מרגיזה אותי, הרי דיברנו הרבה על מי הוא ומהו גיק, באחת התוכניות הראשונות של גיקאוט דנו באיך מגדירים גיק, ואני תמיד אומר שגיק זה מישהו שיש לו אהבה וידע בעולם תוכן דמיוני כלשהו. זה, okay. זה, זה, זה בעיניי הגיק מהסוג, מהסוג שלנו, אוקיי? Mm -hmm. okay? נכון, יש אנשים שמכלילים המון דברים תחת המטרי הגיקית, בעיקר בעברית, בגלל שגיק תורגם לכנון הרבה מאוד פעמים, mm -hmm. אז סוג של uh, uh, נהיה כזה... Uh, איסוף של שני המושגים האלה, אז הרבה פעמים חושבים שגיג זה קשור להבנה במחשבים וטכנולוגיה, או להיות חרשן בלימודים וזה. שזה חנון <אז> כן, דברים שנחשבים חנונים באופן סטריאוטיפי. <אז> ודווקא פה... אני בעד לעשות ההפרדה בין חנון וגיק, אבל לא לעשות ההפרדה בתוך הגיק, בתוך עולמות התוכן שלנו, מי אנחנו שנחליט מי הוא גיק ומי לא. זה כמו לומר שמישהו שאוהב קומיקס, אבל לא אוהב קומיקס קומיקסים סופר-הירו, uh, מסוג אחר, הוא לא גיק בגלל שהוא לא אוהב את מרוויל uh, ודי <-DC>. כן, לא, זה לא אותו טיעון של, מה, מי אז, אז, גם מי שאוהב אסטרונומיה הוא גיק, כי זה לא עולם תוכן <ש> <ש> uh, בדיוני. אז זהו, תשמע, אני אומר שגיק זו מטריה רחבה ונפלאה, שמכילה תחתיה הוביאנז וחובבי טולקין וחובבי סטארטרק וחובבי סטאר וורס, ואוהבי הרי פוטר וחובבי דרגון בול, וכולנו גיקים, ולא לעשות את ההפרדה הזאת ולהגיד, אה, סטארטרק, סחנו לי, יאללה, כאילו, מה, יאללה, יאללה. אמרת סטארטרק ויאללה, הכנסתי ארסים גם תחת המטריה הגיקית, זה יפה. יצא לך ארסטרק. תשמע, אם נתחיל להחליט בינינו מי גיק, מי כן גיק, מי לא גיק, לא יהיה לזה סוף. יש המון המון המון הפרדות שאפשר לעשות, וחבל, וזה מרגיז אותי, אבנר, אתה גיק מצדיק. יש! זוכית? זוכית? זוכית? זוכית? זוקיני, זוקיני, זוקיני. אבנר, אתה גיק מצדיק, והטענה שלך טובה, ואני איתך. אני מאחוריך, ובואו נילחם בתופעה. וזהו לפרק המאה והעשרה של Geek Out, התוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אם יש לכם שאלות, תיקונים, או שמישהו אומר לכם שאתם לא גיקים אלא חנונים, אפשר לספר לנו על זה בדרכים הבאות. לי קוראים ינאי בן נוח, וככה אפשר למצוא אותי בפייסבוק, בעברית ינאי בן נוח סטנדאפ, באנגלית הוא ינאי בן שיני קומדי שם אתם יכולים למצוא קטעי סטנדאפ שלי, אה, אה, פרקים של גיגאאוט, פרקים של גיגאאוט ספוילר איפיק ועוד אה, למשל הרכבת לגו, <laughs> סרטים <laughs> מאוד יפי, <laughs> את נעמה שטיין אתם יכולים למצוא בפייסבוק או בטוויטר כנעמה שטיין, שטיין, שטיין כותבים עם E, לא עם A, לא עם I, עם, גם עם I, <laughs> אבל, <laughs> אבל עם E, שטיין מ-E. אבנר, איך אפשר למצוא אותך? אותי. אפשר למצוא? בספרי ליד הכלוב של הקופים, מנסה ללהק אחד מהם לסרט ובטוויטר כרוכית אבנר 82. אתם יכולים למצוא קישורים רלוונטיים לכל הנושאים שהזכרנו בפרק באתר שלנו גיקאוט, נמצאת GeekOut נמצאת <laughs> ב-il.ign.com/geekout אבל משבוע הבא אנחנו בבית החדש שלנו במולטיברס מולטיברס סייט.קומה כל הפרטים להרשמה מחדש לפיד שלנו וכל מה שצריך לדעת כדי להמשיך להיות איתנו נמצאים בפייסבוק ובטוויטר שלנו בפייסבוק אנחנו GeekOut בעברית או באנגלית ובטוויטר אנחנו, בתוכנית, אנחנו את התשובות שלנו השבוע איזו דמות ממשחק וידאו הייתם מביאים למציאות ולמה הגיקטג שלנו מ סופית תייגו עם השטג גיקסלים ומנשנו אותנו בטוויטר או תגיבו לפוסט בדף שלנו בפייסבוק תנו לנו את הגיק מפיק שלכם קחו חיית מחמד של דמות גיקית תחומי בהרצליה 106.2 FM בו גיגאאוט משודרת בימי שני בשמונה בערב. תודה לוולדיק סנדלר, ליאור קסון ורותם הורוביץ על הגרפיקות. תודה לגוסטבו פרידמן שאבנר, הוא עורך העל שלנו, אתה יודע מה זה אומר? שיש לו כוחות על. של? עריכה. ואבהות. גם? חברות. אוקיי. אמפנדס. וכל זה? אריבה. אני לא יודע, אני לא יודע ספרדית. ותודה רבה לכן ולכם המאזינות והמאזינים שלנו שהאזנתם פרקים נוספים של גיקאוט ועוד על כל מה שגיק אתם יכולים למצוא השבוע ב-IGN ומשבוע הבא במולטיברס אנחנו מקווים שנהניתם איתנו כי אנחנו בהחלט נהנינו איתנו. גיקאוט פרק 110, אקסלס בי